Kapitola 16 Výňatek z deníku Helen Greenově laskavě korigováno tatínkem, teda panem Jay Greenem. Toto je příběh o tom, jak rodina Greenová šla na napříč dlouhou zemí do našeho nového domova. 11. února 2026 Letili jsme vrtulníkem, páni! Musíme vyrazit z Richmondu západ 10, to je Richmond ve Virginii, protože, protože musíte vyrazit z jihu kvůli tomu všemu ledu co byl na světech doby ledové, a tak jsme se vrátili na prvozem a letěli do Richmondu vrtulníkem. Na letišti v Chicagu jsme se ale museli rozloučit s rodem, a to bylo fakt moc smutné. Jack Green v souvislosti se svou prací v softwaru hodně cestoval a v posledních letech začalo být cestování mnohem zajímavější. Každý konal své dlouhé zeměpisné cesty na prvozemy s pomocí její rozvinuté dopravní sítě. Kročec vás dopravil na tisíce vkročných světů, ale na zemi jste se s ním nepohnuli ani o krok. Doprova se díky tomu stala jednou z mála kvetoucích oblastí pozemského post-vkročného hospodářství. Prvozemě začínala čím dál tím míc vypadat jako křižovatka dlouhé země. Člověk nikdy nevěděl, koho může potkat na následující železniční stanici. Průkopnické typy muži, kteří se vrátili, aby nakoupili nové bronzové nářadí a dali si zpravit zuby. Hajte chypíci vyměňující kozí sír za mast proti mastitidě. Jindy žena jako oblečená jako Pocahontas, která křečovitě svírala bílé svatební šaty, zabalené v celofánu a v jejímž úsněvu byl celý příběh. Lidé s novým způsobem života a všichni se alespoň na dobu své návštěvy smíchali na prvo zemi. Jack a Tilda se tedy rozhodli, že na tu poslední cestu do Richmondu vezmou děvčata vrtulníkem. V budoucnosti budou cestovat na povozech tažených volky a v dlabaných kánojích, proč by si tedy neužila moderní techniky, dokud to ještě jde. Kromě toho je to poněkud odvedlo od tísněvé scény na heliportu, kde se museli rozloučit s rodem. Meryl, ty rodina sestra, si byla ochotná chlapce nechat, ale netajila se svým nesouhlasem s tím, že se rodina dělí. A rod, kterému bylo teprve třináct, jen mlčel. Všech měl podezření, že když se konečně vrtulník odlepil od země, všem se ulevilo. Zahlédli ještě malou tvář zvednutou vzoru a lemovanou světlými vlasy tak podobnými vlasům jeho matky a pak už byli na cestě a děvčata křičela nadšením. Richmond západ 10 si vydělával na živobytí jako nástupní středisko pro cesty mířící do vkročných vydání východních spojených států a to včetně míst, kde byla tildina společnost. Čekne mě nejmenší představu, co má čekat. Zjistil, že stojí na ulici z údopané hlíny kterou ohraničovaly hrubé budovy postavené z mohutných trámů, prken a místy si stavitelé dokonce vypomohly drny. Ručně malované vývězní štíty mu říkali, že budovy na hlavní ulici zahrnují kostely, banky, jídelny, hotely, obchody s potravinami, oděvy a dalšími věcmi potřebnými k dalšímu putování, které tady začínalo. Na stožárech na střechách vysely klasické vlajky vězda, s hvězdami a pruhy, i když mezi nimi mohl člověk tu a tam zahlédnout vlajku konfederace. Místo se hemžilo lidmi, někteří z nich vymydlení nově příchozí, v umělém oblečení pestrých barev, třeba jako byly právě greenovi, ale většina z nich už na sobě měla obnošené hraničářské věci. Záplatované kabáce a kalohoty, dokonce i svršky zšite, šité s ručně vydělané a nakrájené kůže. Všechno se to opečilo po časech, kdy byl provozemský Richmond obchodním centrem, kde se obchodovalo s kožešinami, kůžemi, tabákem a které leželo na okraji prázdného světa dílu. Vypadalo to jako scéna z natáčení, z natáčení nějakého filmového westernu. Masíroval si žaludek a silou vůle potlačoval doléhající nevolnost. Hotel prédejní mramor se ukázal být přesně z toho, co hlásal. Z prédejní hlíny a jílu naplácených na dřevěnou kostru. Bylo to pochmurné, vlhké, ale rozlehlé místo přeplněné lidmi. Žena za jim řekla, že zbytek společnosti se shromažďuje v tanečním sále, což byla studela s hrubým nábytkem, postaveným na koberci z hadrových ostříšků. Sál byl dost plný, mohl tam být skoro sto lidí, většinou dospělých, ale i několik dětí a dokonce pár nemluvňat. Právě mluvil jeden muž ve chloubačních s okázelou hřívou světlých klasů. Právě dával přítomným jakousi lekci o potřebě rozpisů služeb a povinností. Několik lidí se opatrně otočilo k nové příchozím, někteří s úsměvem. Tylda jim úsněv oplatila. Většinou jsou to lidé, s nimiž jsem se při Přípravě tohle podniku dohadovala po netu. Předtím jsem se s nimi nikdy osobně nesetkala. Tak tohle, pomyslel si Jack, jsou lidé, s nimiž bych měl strávit zbytek života. Naprostí cizinci. Jack to všechno nechal na tyldě, ale chápal, že sestavit života schopnou společnost vhodnou na takovou cestu potřebovalo jistou zku zku zku zkušenost. Bylo třeba sehnat profesionální kapitány, kteří by výpravu spolu s a stopoři vedli, nosiče, ale ty všechny nebylo příliš těžké najít a najmout. Jenže jádro skupiny tvořili lidé, kteří se společně usadí na jednom místě o 100 000 světů dál. Potřebovali jste doplňující se profesní skupiny, krejčí, tesaře, truhláře, pednáře, kováře, koláře, sekerníky, tkalce. A samozřejmě, doktory, důležitý byl dentista, pokud se vám nějakého podařilo najít. Když Tildu odmítli první společnosti, s nimiž se spojila, přeškolila se a stala se tak učitelkou a historičkou. Jack se přihlásil jako zemědělský dělník, cítil se k tomu fyzicky slušně vybavený a jako pomocný zdravotní personál. Při prvním pohledu na nové společníky Jack pochopil, že větší část z nich je stejných jako on s Tildou. Směs etnik, ale všichni vypadali celkem zámožně, seriózně a trochu nervózní. Příslušníci střední třídy, kteří se vydávají do neznáma. Tak ale vypadal běžný dlouhozemský průkopník, podle Tildy tedy stejně, jako vypadal průkopník za dnů Starého západu. Ti opravdu bohatí necestovali, protože na prvozemi žili v takovém pohodlí, že se ho samozřejmě nemínili vzdát. A ti opravdu chudí cestovat nemohli, rozhodně ne v organizované skupině, jako byla tahle, protože ti neměli prostředky ani na nezbytné vybavení, které by, bylo potřebovalo na cestu, které by potřebovali na cestu. ne, ne. Byli to právě příslušníci střední třídy, kteří se vydávali na dálný západ, zvláště ti, které tísnila složitá hospodářská situace. Jak Jack zjistil, chlubil, který mluvil vepředu, se jmenoval Rhys Henry, byl něco jako obchodník a ve volném čase navštěvoval kurzy přežití. Teď přešel od nezmitosti pořadníků na latríny jinam. Znovu se teď mladí Američané vydávají do divočiny. Do míst, kde nesvítí pouliční osvětlení, kde na druhém konci telefonního spojení nečeká policista. Zvyklý na městský život, připojení na počítačovou síť, rozmazlení a šlechtění a teď vození zpět do pravůvodní syrové přírody. Čiroce se usmál. Dámy a pánové, vidějte zpět do skutečnosti.